Vizualni program dveri. Atlantis Ultra. Otvorimo dveri percepcije. I want you to get up now. I want all of you to get up out of your chairs. I want you to get up right now and go to the window, open it and stick your head out and yell I'm as bad as hell and I'm not going to take this anymore! U današnjoj emisiji Atlantis Ultra nastavljamo razgovor sa doktor Slađanom Velkov. Prvi deo ovog razgovora napravili smo pre nekoliko nedelja. Doktor Slađana Velkov je najprim radila za Ujedinjene nacije u Makedoniji, potom kao lekar opšte prakse na urgentnom odeljenju u Vranju. U Kuvajtu je radila kao lekar i menadžer za razvoj medicine. A potom je shvatila da se zdravlje i izlečenje ljudi ne nalaze na strani medicine koja se realizuje kao profitno orijentisani biznis. Poslednjih nekoliko godina dr. Slađana Velkov bavi se besplatnom edukacijom ljudi o samo pravilnom iskrenom i načinom života. Dr. Slađana Velkov je održala preko stotinu predavanja. Radio i TV gostovanja u Saudijskoj Arabiji, Indiji, Srbiji, Makedoniji, Kuvajtu, Španiji i Australiji. U današnjoj emisiji doktor Slađana Velkov će napraviti i opisati kako izgleda bermudski četvorougao koji čine kontrola vode, chemtrailsi, GMO i kodeks alimentarius. Y aunque me quiten la vida o engrillen en mi libertad O aunque chamusquen quizás mi guitarra en los fogones Han de vivir mis canciones en el alma de los demás No me nombren que es pecado y no comenten mis trinos Sho me voy con mi destino pa donde el sol se pierde tal vez alguno se acuerde que aquí cantó un argentino Atlantis protiv Leviatana Atlantis ultra korektivna snaga media Slađena Dobardan Dan, Kako je vreme u Saudijskoj Arabiji da se vi trenutno nalazite, kod nas je veoma snežno, potpuno je sve belo i okovani smo snegom, ali nekako je lepa i ta hladnoća i telo je onako mirujuće. Pa ovdje toplo i sunčano kao i uvek, zime nema, ja sam se baš želala snega, tako da vam zavidim. Pa... Evo, pozivamo vas da dođete dok je još taj hladan talas nad Evropom i mogli bi malo da uživamo i u vašem društvu i uvek naravno predavanjima koje držite kad god ste u prilici da posetite naše krajeve. Hvala. Krenut sa onim što nije dovoljno dobro poznato u Srbiji, a o čemu se piše... U povećanoj meri poslednjih dana, reč je o fluorizaciji vode za piće u vodovodima i mali broj ljudi zna da postoji sasvim jasan i precizan zakon koji ukazuje na to da je fluorizacija vode obavezna u Srbiji. No pre nego što prokomentarišemo taj zakon, ja bih vas zamolila da Kažete nešto o upotrebi fluorida, kada se kaže fluor, ljudi će odmah povezati paste za zube, jedno opšte mesto koje je bilo obezbeđeno uticajem naučnika i eksperata u ovoj oblasti, a to je njihova podrška ideji da Fluor, to je veoma uspešno propaganda kampanja koja je počela 50. godina u Sjedinjenim američkim državama u koje učustvo genije obmane Edward Bernays, na osnovu ove kampanje došlo se do ustaljenog mišljenja da je Fluor jedan od onih sastojaka koji štiti i čini zube zdravima i to za bilo koju starostnu strukturu ljudi. Recite Nešto o istorijatu Fluorizacije vode I najpre o samom elementu Kakav je fluor Ja bih se vratila Malo ranije U vreme drugog svetskog rata Kada su u nati kampovima Kao i u ruskim gulazima Prvi put Upotrebili fluorid A upotrebili su ga Da bi smanjali broj čuvara Uh, koji su uh, tako radili po logorima, po kampovima. Uh, fluor uh, utiče na pinealnu žlezdu, odnosno uh, smanjuje, kaktifikuje sve organizam, međutim uh, pinealna žlezda žle, absorbuje u ogromnoj količini iz fluor, Tako da ne dolazi do lučenja serotonina i melatonina. A to su hormoni koji nas čine srećnim, koji nam daju energiju. Tako da su ljudi u logovima postali ravnodušni, pokorni i bezvoljni. I tako da su smanjili broj čuvara za 100 na 20. Jer ljudi jednostavno nisu želeli da beže. Posle tog uspešnog eksperimenta, posle drugog svetskog rata ne, dolazi do implementacije florida u vodu. Vodu za piće, znači sa česme, flaširanu i paste za zube u Americi, Kanadi, Australiji, na ovom Afričkoj republiki, dok, recimo, većina evropskih zemaja odbija floridaću. E sada, Znači, vodi se fluorizacija vode posle drugog svetskog rata pod izgovorom da je fluor dobar za zube, da je fluor jače zube. Međutim, ukoliko a, pogledamo a, Scientific American, to je jedan naučni časopis, američki naučni časopis koji je izašao januara 2008. godine, možemo videti jedan izvanredno dobar naučni tekst u kome se govori o new concerns about fluoride, znači novima zabrinutostima oko fluorida, gde u stvari naučnici tvrde da... Ne dolazi do jačih zuba, do zaštite zuba, već upravo dolazi do njihovog oštećenja. I ta bolest se naziva fluoroza. E, Prepoznaje se po belim tačkicama po zubima. To je, jedan, to je početni oblik fluoroze, znači to fluora po zubima, koji sam ja videla i kod naše dece, a kasnije dolazi do e, žućkastih mrlja po zubima. I to je taj, da kažemo advanced oblik, znači napredni oblik fluoroze. E, također je važno znati da kada odete u prodavnicu da kupite e, otrov za miševe, e, vi ćete dobiti sodium fluoride, znači to je otrov za miševe ili za pacove. E, sada taj isti otrov se stavlja u vodu za piće. Postoji bezbroj tih naučnih e, da kažem istraživanja i do, ovih dokaza da je fluor izuzetno štetan znači ne samo na zube već na, na sve žlezde kalsifikuje žlezde izaziva sterilitet izaziva hipotiroidizam znači smanjuje kalsifikuje ovaj, žlezde i ovu štitnu žlezdu tako da dolazi do smanjene glučenja hormona izaziva rak Kosti su slabe, krte i lome se ja lako. Dolazi do bolova u telu zbog toga što dolazi do kalsifikacije ligamenata. Tako da ja pokazujem na predavanjima kako izgleda jedan normalan, normalna kičma i kičma koja je izložena fluoridu, koja je puna tih kalsifikata i naravno bolna. E sada, takođe znači, smanjuje imunni sistem. Zada ukoliko recimo da je to tačno, što nije tačno, znači da preko 300 istraživanja imam na na svom laptopu, znači dokaza koji potvrđuju da fluor nema nikakve koristi, a ima bezbrojne štete. Međutim recimo da je fluor dobar za zube. zašto on da ne bi stavljali fluor samo na zube, zbog čega bi morali da pijemo, tako? O, o, da. Na predavanjima pokazujem jedan kratak video i to bih savjetovala vašim slušacima da ode na Youtube i pogledaju video doktora Bila Ozmunsona koji govori o fluoru. To je lekar zubar koji je 30 godina preporučivao fluor svojim patijentima, međutim jednog dana je pogledao na zubnoj pasti da piše uh, ukoliko progutete zupnu pastu u količini zrna graška pozovite toksikološku službu zbog toga što može doći do trovanja i smrti e, sada isto kao količina koja se nalazi u zrnu graška pa uh, zubne paste se nalazi u pola čaše u pola čaše a uh, fluorisane vode Šta, šta to znači? znači? Mi trebamo zvati toksikološku službu poslije znači, pijena čaše sa flurisenom vodom. Znači, mi pijemo otro za pacove u vodi i jedini način da se uh, fluor uh, eliminiš, eliminiše iz vode je da se uopšte koristi, da se ne stavlja u vodu, što bi bilo najbolje. I drugi način je filter za obratnu osmozu. To je jedini filter koji može ostraniti fluor iz vode za piće. Filtr za obratnu osmozu. Da, da. Ima ga, ja mislim, u beobradu prodaje se. Znači jedini ne bi taj... smeli da pijemo vodu koja nije prošla kroz takvu filtraciju. Istorija fluorizacije u USA odnosi se na period 50. godina 20. veka i činjenice ukazuju na to da je natrium fluorid bio veoma skupa substanca negde do sredine prošlog veka, a tada je kompanija Alcoa i čitava aluminijumska industrija sa ogromnim rezervama toksičnog otpada, zapravo uspela da sklopi ugovor ubedi Food Drug Administration, upravu za hranu i lekove i vladu Sjedinjenih američkih država i da svojim interesnim revolving door strategijama ubedi ih da kupe zapravo otrov, Sa 20.000 procenata zasićenosti i da ga ubace u rezerve vode za piće, paste za zube, vode za ispiranje usta. Recite, malo ljudi zna da kod nas postoji da je donesen zakon o florisanju vode za piće. Njega mogu naši slušalci pronaći u okviru službenog glasnika Republike Srbije broj 35 kroz 94.000 zapeta 38/94, zapeta 25/96, zapeta 101 iz 2005. godine. To je Zakon o fluorisanju vode za piće koji ukazuje na to da Po članu 1. U cilju zaštite zdravlja stanovništva voda za piće se floriše, odnosno defluoriše, na načini pod uslovima određenim ovim zakonom. Član 2. Javna komunalna preduzeća i druge organizacije koje samdevaju vodom za piće, u daljem tekstu vodovodne organizacije, više od 20.000 stanovnika dužne su da obezbede u vodi za piće sadrže flora od najmanje 0,8 do najviše 1,2 mg u jednom litru vode voda za piće čiji je prirodni sadržaj fluora manji od 0,8 miligrama u jednom litru vode fluoriše se, a voda za piće čiji je prirodni sadržaj fluora veći od 1,2 milograma defluoriše se način obezbeđivanja preventivne somatološko-zdravstvene zaštite u vodovodnim organizacijama koje snabdevaju vodom za piće manje od 20.000 stanovnika utvrđuje ministar za zdravlje za fluorisanje vode po članu 3 mogu se koristiti sadržaj jedinjenja kalcijum fluorid CaF2 natrijum fluorid NaF silikofluovodonična kiselina H2SiF6 magnezijum silikofluorid MgSiF6 i natrijum silikofluorida Na2SiF6 nam e, Doktor Kavelkov, šta ovo vama govori? Dakle, dva člana koje ukazuju na količinu flora koja mora da bude prisutna u vodi za piće i jedinjenja koja se koriste za florisanje vode. Šta je vi iz toga izvodite? Koji je zaključak? Pa vidite, flora uopšte ne treba da ima u vodi. I najbolje bi bilo da se ovaj zakon potpuno izmeni, znači da zakon o vode bude takav da flora ne sme biti u vodi. A, ovde u ovom zakonu, sadašnjem ne vidim to, međutim u starom zakonu koga imam na svom laptopu a, je pisalo da u kriznim situacijama se duplira sadržaj flora sa 1,5 na 3 mg. Koje su to krizne situacije? I zašto bi se u kriznim situacijama duplirala količina fluora? Znači, fluor, kao što sam pomenula, se znači, u drugom svetskom ratu koristio za izazivanje pokornosti mlogoraša i za izazivanje depresije, da kažem, jednu bezvodnost. Osim toga, izaziva i, i mnoge druge bolesti, tako da mislim da je sasvim dovoljno rečeno da ovakvi zakoni ne bi trebali da postoje. Da, a član 9 ovog zakona kaže, vodovodne organizacije kod koje broj uzoraka u kojima je utvrđeno odstupanje sadržaja flora od raspona i člana 2 stav 1 ovog zakona prelazi 20% svih pregledanih uzoraka kazniće se prekrčajnom novčanom kaznom od 10.000 do milijun dinara. Za prekršaj stava jedan ovog člana kazniće se i odgovornu lice u vodovodnoj organizaciji i novčanom kaznom od 1000 do 50.000 dinara. Što vam ukazuju ovi procenti koji se ovde sugerišu? Da li su to procenti koji obezbeđuju dejstvo koje je njime predviđeno? Dakle, poslušnost. U kojoj meri ove količine flora mogu da deluju štetno po organizam u, način, u, u smislu u kome ste govorili? Ove količine su izuzetno toksične, ove količine mogu da, znači flur se akumulira u telu. Ne govorimo samo o ovoj količini flura, već govorimo o akumulativnom efektu. Flur, atpartam, mononatron glutamat, to su sve toksini koji otrovi, koji se akumuliraju u telu. Znači, i to kumulacivno dejstvo kada dođe do jedne predasičenosti organizma je letalno. Znači, ljudi umiru od toga. U starom zakonu na kraju, na kraju je pisalo koji su svi gradovi obavezni da flurišu vodu. I na tom spisku ja mislim da su bili svi gradovi u Srbiji. To je bio podbrži Dakle, ne treba imati sumnje, dileme da se ovog zakona pridržavaju uh, vodovodi u Srbiji. Uh, ono što je još zanimljivo, uh, to je neophodnost da se naši slušalci detaljno upoznaju sa istorijatom florisane vode kako bi florizacije vode kako bi mogli da sagledaju razmere onoga što se predviđa u novom svjetskom poredku koji se ubrzano ustanovljuje po svim aspektima koji su zacrtani. Jedna od zanimljivih knjiga je The Crime and Punishment of I. G. Farben Josefa Borkina. To je izvanredna knjiga koja govori upravo onome o čemu ste vi govorili, dakle, fluorisanje u fluorisanju vode u, od strane nacista u getojima i koncentracionim logorima. Gestapo je, dakle, ni najmanje sa namerom da brine o zubima, uveo fluorizaciju vode kako bi obezbedio onu poslušnost o kojoj ste vi govorili. Potom postoji i pismo Charlesa Rerkinsa, ono je arhivirano u Leifondaciji za nutricionističko istraživanje u Milvokiju 1954. godine. Posloga je hemičar istraživa Charles Perkins. On govori o fluorizaciji vode i takođe povezuje to sa Hitlerovim nacistima 30. godina njihovom vizijom da će svet biti kontrolisan kroz uh, filozofiju nacizma, pangermanizam, a nemački hemičari su radili na dalekosežnom planu masovne kontrole odobrenom od strane generalštaba nemačke vojske. Taj plan se zapravo sastoji u tome da se bilo gde na svetu populacija kontroliše masovnom medikacijom putem vodovodne mreže. Hitler je življenego i kada njegove ideje se realizuju punim koracima Atlantis, protiv Leviatana, Atlantis Ultra, korektivna snaga medija. In future reports we will document the fact that under the name fluoride, upwards of 300 plus chemicals are legally added to your water supply. Americans are forced to drink a literal toxic waste stew that is left over from different industries who would have to pay to store the toxic waste. Instead, our cities, in some cases, pay millions of dollars a year for the poison. The good news is people all over the world, not just the United States, are waking up. Right here in Austin, we're seeing more and more restaurants advertising that they have fluoride-free, healthy, clean, filtered water. Atlantis Ultra. Korektivna snaga medija. Na koji način povezujete Camp Trails-e sa ovom idejom? Kakva su vaše istraživanja o zaprašivanju iz vazduha? To se tiče Camp da najpre a, Kažemo vašim slušavacima šta su to chemtrailski, znači kako, to, kako oni izgledaju. Kada pogledamo na nebo i vidimo neki, jedan avion koji leti, normalno, normalan avion će ostaviti tragove koji će se za pola minute minut, najviše potpuno uh, raspršiti, znači neće se videti na nebu. Međutim, Kada vidimo a, avion koji za sebe ostavlja tragove koji ostaju satima na nebu i koji se zatim raspršuju a, i, i od njih se formiraju oblaci koji su neprirodni oblaci koje zovemo cirusi ili mrtvi oblaci, a, ti oblaci su osim toga što su puni hemikalija i izazivaju a, promenu atmosferskih a, prilika da vidimo šta je u sastavu tih uh, hemijskih tragova. Uh, najpre na listi su teški metali koji su vrlo štetni po ljudsko zdravlje. Uh, tu se nalazi barium, mangan, strontium. Znamo da su uh, to radioaktivni uh, radioaktivni elementi i da izazivaju mnoge bolesti. Osim toga u chemtrailsima se nalazi aluminijum. Uh, u 60 puta većoj dozi od dozvoljene. Znači, ali u minima ima u chemtrailsima 60 puta većoj dozi od dozvoljene. Vidjet zašto. zatem se u chemtrailsima nalaze, znači u tim sedimentima koji su ljudi pokupili i slali na istraživanje, postoje danas instituti koji se bave tim istraživanjima, uh, su naši pronašli mikoplazmu Mikoplazma je deo genetskog materijala bakterije brucele. Znači mikoplazma nije bakterija, neka prirodna bakterija. Tu se radi o izolovanom genetskom materijalu što znači da se radi o laboratoriskom, da kažem laboratorskoj izmišljatini. takođe nalaze se bakterije, mi znamo da danas skoro svaki čovek ima nekakvu Ovo, infekciju je šerihijom koli A šerihija koli A šerihija koli se baca Iz tih aviona Zatim imamo gljivice Pravedanje u sedimentu Takođe crvena i bela krvna zrnca Koje su poslazice po čoveka? dači ona što je a, su analize pokazale Posle zaprašivanja a, Ljudi se žale često na hroničan umor, na glavobolje, gubitak pamćenja, na depresije. je ubrzo posla i zapršivanja se javlja kaščalj, bolovi u grudima, upale disenih puteva, petkanja u očima. Takođe, se može javiti nepravilan rad crca. Karakteristično je takođe i krvaranje iz nosa. Znači, zato što imamo ogroman broj bakterija, gljivica i mikoplazme u kemotrasima, ovaj, imamo i infekcije, iritaciju mokrećnih i diteljnih puteva. Pošto imamo ogromnu koncentraciju kanterogenih substanci, kao što smo pomenuli, znači, verovatno, dolazi i do, ili će doći do povećanog broja obolavljenih kod raka i, naravno, šta je potrebno u svim tim slučajima, potrebno je lečenje. A tako? A, koje su posledice po okolinu? Zagađivanje voda. Znači, mi smo upućeni da kupujemo flaširanu vodu. A, zemlja postaje neplodna. Biljke se suše i ne uspevaju. A, Rekli smo da imamo 60 puta veću dozu aluminijuma pozvoljene. Aluminijum sušuje zemlju, zemlja postaje neplodna i biljke ne uspevaju. Naravno, ljudi će koristiti veštačka džubriva da bi biljke uspele. Još više će zagaviti zemlju i, i dalje, zemlji sušuju i dalje, biljke ne uspevaju. Ali gle čuda uspevaju samo genetski modifikovane biljke koje su otporne na hemikalijski tretman. Dakle te, znači, te genetski modifikovane biljke imaju taj gen napravljen, znači gen, laboratorijski napravljen gen koji je otporan na aluminijum A više filmova koji su dobri, koji opisuju sve ovo jako dobro, ali bismoменоваo samo dva, a to su What in the World are the Spring, znači čimili nas to zaprašuju i to se taj se film može videti na YouTubeu, ima ga prevedenog i Iris of Crimes koji je takođe preveden kod nas. Mislim ima ga na YouTubeu. E, sada Znači, rekli smo da uspevaju samo genetski modifikovane biljke, je li tako? Znači, tu postoji jedna tajna veza između tog zaprašivanja i genetski modifikovane biljke, koja se sforsira. Također bi o genetski modifikovanom semenu preporučila knjige, a to su seme obmane Jeffrey Smitha i seme zla William Engdala, koje vrlo dobro opisuju u čemu se tu radi. A, e sada znači kod nas se ovih kem trialsi relativno skoro pojavljaju, ljudi za ovu tako pitaju ministre ministarstva kontrole leta i tako dalje, međutim nema nikakvog jasnog odgovora. Niko ne zna ili ne želi da kaže o čemu se tu radi. Atlantis protiv leviatana. Atlantis Ultra. Korektivna snaga medija. koliko da hoćemo da vidimo odakle dolazi to, to zlo, obično se pitamo ko od toga profitira. Znači, da spominam samo onu našu šalu, izvinjano se vulkanizerima unapred, onu našu šalu, znate, kada vulkanizer baci eksere ispred svoje radnje, Pa kad ovi ljudima pokno gume oni dođu da poprave da zalape gume kod vulkanzirara. tako. Da. tako tem traja ocijev tako bate aluminije u zemlju i onda uspevaju samo njihove binske tu a, tako. E s. Načii tu postoji naši smo tajnu vezu između tog zaprašivanja i genetski modifikovanih biljaka. Da vidimo samo šta su te genetski modifikovane biljke. Da objasnimo tačno o čemu se tu radi. Znači, kada govorimo o genetski modifikovanim biljkama, ne govorimo o hibridima. Znači, hibrid znači kada mi dve različite biljke iste vrste ukrstimo i dobijamo neku biljku koja je tako možda kvalitetnija od one prve dve i taj proces se može desiti i u prirodi. Znači, to nije protiv prirodni proces. Međutim, kada ukrštamo biljke i životinje, znači, ukrstimo biljku sa ribom, bubašvabom ili sa, sa ljudskim genima, onda dobijamo genetski modifikovanu biljku. Znači, to je potpuno protiv priroden proces. To je jako važno da se zna. Pomenuću nekoliko istraživanja koje su napravljene u svetu, najvažnija recimo to je na prvom mestu doktor Arpad Pustoj koji je 99. godine uradio istraživanje na patuljima koje je hranio genetski modifikovanom hranom. pa ovaj unutrašnji organi svih patulja su bili oštećeni i nerazvijeni. Mozak se uopšte nije razvio kod njih. Bubrezi i jetre su bili oštećeni i a treba su im brže ratla. Dalje, pomenula bi doktorku Irinu Ermakovu, koja 2005. godine istražuje na pacovima koji su hranjene genetskim modifikovanom stojom. Više od polovine pacova je uginalo za tri nedelje, a takođe je došlo i do promene u genetskom materijalu pacova. Takođe krave koje su hranjene genetskim modifikovanim kukurozom su postale sterilne. Sedam od 40 pacova koji su hranjeni genetski modifikovnim paradajzom je uginulo za dve nedelje. Imali su takođe i krvaranje u želocu. Veoma važno istraživanje dr. Alekseja Surova koji je istraživao dejstvo genetski modifikovane hrane Hrčkova utvrdio je sterilnost Hrčkova u trećoj generaciji. Šta to znači? To znači da će naši unoci biti sterilni ukoliko mi sada jedemo genetski modifikovanu hranu. Također nemački naučnice su utvrdili, pronašli fragmente genetski modifikovane uh, DNK u mozgubima beba miševa koji su hranjeni genetski modifikovanom hranom. Znači ukoliko majka jede genetski modifikovanu hranu, fragmenti tog genetski modifikovanog DNK će se naći u mozgu nobrođene bebe zaista zaista zlo Lepo ste rekli zaista jeste u pitanju zlo i to poprilično razobručeno i kontinuitet sa eugeničkim tradicijama i snovima moderne je nemoguće poreći Postoji jedan pomak generalnom u svetu. S jedne strane postoji veliki pritisak da se prihvati ta genetski modifikovana hrana, međutim, evo danas sam pročitala u časopisu jednom da je Kina ovaj rekla ne genetski modifikovana hrana, što je jako dobro. Ono što je važno pomenuti u vezi GMO-a je također da ono što, znači, Rekli smo, je li tako, onu priču u vukanizeru, da vukanizer baca eksere. Znači, zaprašivanjem se baca, je li tako, ilumin, aluminijum, zemlja se isušuje, postoje nepodna. Zatim dolazi tu genetski modifikovana hrana koja je otporna na taj aluminijum i raste na tom, na tom isušenom zemlještu. E sada, krećemo dalje. Znači, u celom tom lancu tu postoje jedna tajna veza a te genetski modifikovane bilke imaju u sebi taj terminator gen. Šta to znači? To znači da druga generacija semena je sterilna. Što šta to znači da vi ukoliko posadite kukuruz ove godine i uberete seme, al tako sledećeg uberete seme, nećete moći to seme da posadite jer je ono sterilno. Ništa ne raste iz njega. Šta to znači? Bićete zavisni od onoga ko prodaje seme, jer je seme zaštićeno patentom. E sada, znači, rekli smo da raste na zaprašanoj zemlji gde druge bitke ne uspevaju, A, takođe je bitno spomenuti da u se u Indiji ubilo oko 200.000 seljaka između 2007 i 2010. godine zbog čega pa zato što su uh, prodali je tako ubedili su seljake da uzmu genetski modifikovano seme seljaci su bili naivni uzeli su to seme međutim udarila su suša ništa nije rodilo oni su bili u dugovima i ubilo se 200.000 seljaka. Po novom pravilniku kodeksu alimentariusu genetski modifikovana hrana će biti dozvoljena i neće biti označena, što znači da vi ne znate da li u nekom proizvodu postoji genetski modifikovana hrana, jer to po zakonu ne moraju da navedu. Što znači, postoji odakvo ta zavisnost hrana Znate priču o dilerima i narkomarima, a, jel znači ovde se radi o potpuno istoj situaciji a, ko je diler, znači onaj koji diluje seme jel tako i onaj ko je zavistan od tog semena, to su ljudi koji jadu jel tako, te biljke i ko tu ima moć, tu ima tako, moć dileru. I mi smo tako vezani, ovaj, stavljeni u zamke. Preko 800 naučnika iz 84 zemlje je potpisalo pismo o ozbiljnim opasnostima genetske modifikovane hrane svim vladama sveta. I bez obzira na to ona i dalje forsira. Da ljudi bi trebalo da znaju sa kojom argumentacijom o zbiljnoši, o kojim naučicima se radi i da samim tim se izvrši jedan pritisak kako bi se zaista obustavio ovaj strašan pritisak koji postoji od kompanija za proizvodnju genetički modifikovanog semena. William Mendel u svojoj sjajnoj knjizi Seme zla opisuje kako je taj proces išao Kako se odvio u Iraku gde je tokom bombardovanja Iraka uništena upravo najstarija banka semena na svetu sa mesopotamijskim nasledđim, to je banka semena u Abu Ghraibu. Ta banka sadržala je najraznovrsnije seme biljnih vrsta na ovom području, znamo da je Mesopotamija, Kolevka, Poljoprivrede. Ono što je veoma važno, ono što upućuje gospodin Engdal je da su nakon rata morali da svi zakoni irački budu usklađeni sa plasiranjem gemohrane koja je nametnuta. I dakle, vidimo da se i ratovi vode kako bi ove kompanije imale svoje profite, ali ovo je i iznad profita pošto se teži da kontroliše i eliminiše prekobrojna populacija. Dakle, u pitanju jedan jako monstruozan... Proces on je u toku, pritisti su veoma veliki, vidimo da se ogromna energija ulaže kako bi se promenili zakoni u Srbiji koji ne dozvoljavaju uzgoj, niti promet genetički modifikovanih organizama. S jedne strane pritiske vrši kompanija Monsanto, a s druge strane sama FDA, dakle Ministarstvo za poljoprivredu Sjedinjenih ameriških država. Taj pritisak je veoma jak, a vidimo da postoje koruptivne i druge metode koje su već na mala vrata uvele u veliko genetički modifikovane organizme. Kako je vaše viđenje onoga što jeste kodeks alimentarius kao kodeks koji će harmonizovati i obezbediti besprekorno dejstvo i neometano dejstvo i gmo i vode i svih ovih elemenata koje smo spomenuli koji se kontrolišu i dakle čine obaveznim, obavezujućim That's how kodeks worked. How kodeks worked. How kodeks worked. Work. Atlantis protiv leviatana. Atlantis Ultra. Korektivna snaga medija. Ha, najveći pritisak i legalni pritisak je kodeks elementarius. To je zakon koji predviđa da vitamini i minerali u subterapijskim dozama se mogu dobiti samo na receptu. To je zakon koji predviđa da lekovite biljke će biti u grupi toksina, znači beli luk ili nana će biti u grupi toksina, bit će potrebna licenza za gajanje. Nećete moći gajiti beli luk u svojoj bašti. Dozvolit se zračenje hrane gama zracima. Zračenje hrane gama zracima znači oduzimanje života hrani. Uništavaju se elektroni u hrani i hrana je potpuno beživotna i nema hranjivost. Biće dozvoljena upotreba pesticida, koji su inače trenutno zabranjeni u 173 zemlje Stockholmskom konvencijom kao izuzetno jake toksini. Biće dozvoljen hormon rasta koji znamo da izaziva rak. Biće dozvoljen fluor i aspartan a, da se upotrebljavaju hrani kao na tako Uh, hranjive materije e sada kakav je to zakon koji predviđa to je zakon o bezbednosti hrane znači kodeks alimentarujući je zakon o bezbednosti hrane pa kakav je to zakon koji predviđa da fluor koji otrov za pacove i aspartan koji otrov za miševe budu u hrani da su oni bezbedni za ljuda a mi znamo da se u prodavnicama otrov zaplacuje, tako ovo je fluor, znamo da je otrov za, za mrave aspartam kakav je to zakon o bezbednosti hrane is this for real? when I first started introducing this subject to people the reaction was oh don't be so stupid, they're not going to do anything like that and I said well you know, believe it or not, that's exactly what they want you to think Never heard of Codex? That's exactly what they want. The Codex agenda. Only low-potency supplements available that will do nothing for your health. All or most foods genetically modified. And any beneficial supplements unavailable or sold only by prescription. Who will live? Probably those people who are wealthy enough and powerful enough to have their own pushers of clean food and nutrients. You and I? Probably not. Atlantis protiv Leviatana. Atlantis Ultra. Korektivna snaga medija. E sada, šta treba raditi? Znači, koja su rešenja što se tiče uh, genetski modifikovane hrane? Treba najprepoštriti zakone o genetski modifikovanoj hrane. hrani, znači zabraniti upotrebu i svo koje je ilegalnim kanalima ušlo u zemlju potpuno eliminisati zemlje, zatim podići sve sto pravi prirodi i posledicama zaprašivanja genetski modifikovanim organizmima i kodeks elementariusu. Takođe zbog genetski modifikovane hrane i kodeksa nacenija organska hrana. Znači a nema dovoljno ponude organske hrane danas u u Srbiji. Naša zemlja je ovaj zemlja organske hrane, plodna zemlja i možemo gajiti organsku hranu, danas nema dovoljne organske hrane, međutim a, a, ako bude potražnja veća, biće i veća ponuda. A, takođe a, Trebamo jačiti zdravlje, pojačiti imunitet na ličnom nivou, znači na, na, na, rešenje na ličnom nivou mora biti a, takvo da moramo voditi on, računa o našem zdravlju, o zdravlju naše dece, jer a, kao što znamo, proizvodi koji zadrže genetski modifikovanu hranu se već nalaze na rafovima po Srbiji, rafovima prodavnice po Srbiji, a mi odako zbog ovog zakona ne znamo šta ste u njima nalazi. Eto, toliko bih imala, da kažem, u vezi uh, ove, ove, ovog lanca za, za prašivanje genetske modifikovane hrana i kodeks i smatram da su oni uh, jedno sa drugim u vezi i jedno uslovljava drugo. I know too much, the government is trying to murder me No coming back like cutting your wrists open vertically How could the serpent be purposely put in charge of the country? Genetic engineered sickness spread amongst me My people are so hungry that they attack without reason Like a fucking dog ripping off the hand that feeds him Immortal technique is treason to the Patriot Act So come and get me motherfucker, cause I'm not coming back This is the point from which I can never return And if I back down now, then forever I burn This is the point from which I can never retreat Because if I turn back now, there can never be peace This is the point from which I will die, succeed, live in the struggle I know I'm alive when I bleed from now on It can never be the same as before Because the place that I'm from doesn't exist anymore Atlantis Ultra Korektivna snaga media. Da li nam možete izložiti šta vidite kao mogućnost i kako da se ljudi organizuju, kako bi se oduprli i imali otvorili jedan prostor za spasenje? Evo ovako, ja bih počela najpre sa ratovima, odnosno problemima. Ako danas počnemo da govorimo o problemu nekom, ljudi će govoriti sa pozicija partije, nacije ili religije. A, tako što će se identifikovati sa stvarima koje nisu oni. A, ako zaronimo dublje probleme i da po principu ruske lutke da vidimo pravi uzrok problema, vidimo ko smo i šta smo, vidjet ćemo da stvari nisu baš onakve kako nam ih predstavljaju. Ako pogledamo šta se dešavalo u 90. godina, kada su se vodili rato izmeđunaroda, koji govore istim jezikom, koji izgledaju isto, ali su bili podeljeni religijama kroz istoriju. Ako se vratimo u prošlost, recimo pre 2000 godina, vidit da smo svi mi govorili istim jezikom i bili isti narod. To se također može proširiti na ceo ljudski rod, Sa druge strane, imamo one koji samo liče na ljude, koji nemaju ljubav u srcu, kao što uh, se u najstarijim hrišćinskim spisima nag Nakhamadi govori uh, o njima i takva bića uh, u rano hrišćinskim spisima nazivaju arkonima. Uh, znači, ti sistema je da fragmentiše ljude, da fragmentiše narode da što više odvoji jedne od druge u suprostavljene tabore, suprostave jedne drugi, drugima da bi njima mogli da vladaju. Znači, po onom principu zavadi pa vladaj. Sada, znači, moramo biti svesti da a, a, smo bili uvučeni u tako, tak, takve mržnje i bratoubiločke ratove i da je to sve bilo dirigovano sa strane. Ukoliko otvorimo Rusku lutku i vidimo dalje što se tiče, da kažem, edne, da, industrijske revolucije, vidit da je čovek postao izuzetno zavistan od sistema i da je sve to izvedeno na planski. Problem počinje industrijskom revolucijom 50 godina kada se ljudi sela i sela u grad za poslom. Sela su ostala prazna, uh, industrijska revoluća je odvukla ljude sa sela gde su bili potpuno nezavisni u grad, gde zavise od sistema uh, i od njihovih servisa. Uh, ljudi su postali ranjivi u gradu. Zamislite samo recimo da na 12. spratu u nekom soliteru nemate vodu i da nemate struju. Uh, Takođe znamo da u marketima imamo hranu samo za tri dana. Uh, šta bi se desilo znači koliko je čovek ranjiv u gradu osim toga u gradu imate neprijatne mirise, buku i stres kilometrima vozite na posao decu u vrtiće radite ceo dan i na kraju se sve svede na uh, plaćanje računa i na jedan besmislen život ustano se živi u jednom malom zatvorenom prostoru nemate baštu kad izrađete na terasu ne dišite vazduh nego smog živite jednim živimo jedni iznad drugih kao u kokošinicima kao u koš, kokošarnicima znači jedan potpuno nehuman život dobrovoljno smo sebe osudili na pritvor u gradu imamo slobodu, ali kako slobodu? Imamo slobodu samo da, da odemo da kupimo tu otrovnu hranu koja nam se nudi po marketima i da platimo račune. Sa druge strane, na selu imamo mir, tišinu, imamo sobstvenu baštu, imamo nezagađenu hranu, bunar sa čistom vodom, pa i da nema struje. Ljudi su nekad živali i bez struje. Recimo, pomenula bih majku jednog našeg prijatelja, koja živi u kućici bez struje i bez vode i uh, jako je lepo tamo i beži iz zgrade kad god može da provede vreme u svoj kućici. Nije vam potreban doktor, zato što možete živeti zdravo, hranite se zdravo, živite u prirodi, Leti radite, zimi odmarate, ne morate raditi znači svaki dan, radite kad hoćete, kad želite. Sunce, sunce ima leti, tako da se manje umaramo, znači izloženi smo suncu, za razliku u gradu smo stalno u nekim račnim zgradama i kućama. U kontaktu smo sa zemljom i sa suncem koja nas hrani. Kada vidite kako je ovde na srednjem istoku <gled> gde ja živim, Svuda je pesak, priroda je siromašna. Shvatite koliko bogatstvo imamo u našoj prelepoj zemlji. U našoj zemlji je zelenjalo na sve strane, gde god izbušimo rupu, voda poteči, posadimo nešto, poraste. Imamo pravi Božji dar. E sada, ljudi kažu, nemamo para. Kako da odemo u selo? Sve više i više ljudi idu u selo. Na moju radost, ali evo jedan primer. Za jedan običan, da kažem prosječan stan od 70 kvadrata u Beogradu možete kupiti kuću sa velikim i u selu, možete je renovirati i više od polovine će vam ostati za plaćanje, recimo struje, telefona, ukoliko želite da imate internet, da budete povezeni sa svetom. A, takođe možete, na selu se razmenjaju proizvodi, znači neko pravi sapune, neko pravi ne znam, džempere, pleta i tako dalje. A, takođe postoje na selu i napuštene zgrade i škole koje bi se u tom slučaju morala obnoviti ukoliko bi se ljudi počeli vraći, da se vraćaju u, u sela. A, to znači nije u pitanju povratak nazad kada govorimo o povratku na selu, već po, govorimo o povratku majici zemlji od koje smo se odvojili i moramo se ponovo njoj vratiti. U vezi te industrializacije bih spomenula samo da u Jugoslaviji se vodilo računa o tome da, da se planske grade fabrike. Se, sistem je koliko toliko bio orijentisan prema čoveku. Fabrike su se pravile u manjim mestima da bi ljudi mogli tamo da žive. Svaki zapošljen hranio celu porodicu. Postojeo je zatvoren sistem i novac je ostaje u zemlji i ponovo se ulagao u zemlju. E posle bombardovanja se fabrike jeftino su se raspodale strancima. Kolonizatori su kupili sve što ljudi masovno koriste. Zatim čuju ljude, iznose novaci zemlje i tako ko osiromašuje država. A, ukoliko im ta fabrika recimo ne donosi profit, oni jednostavno zatvore i ne obraćaju pažnju na to koliko hiljada ljudi će izgubiti posao. A, zato što ta, ovaj sistem ne podržava čoveka, već radi protiv njega. I zbog toga se iz njega treba jednostavno isključiti. Kako se isključiti? E sada, znači, kupovinom hrane po marketima a mi inače samo što trujemo samo sami sebe veći podržavamo takav sistem znači dozvoljavamo mojim da ostiromašaju zemlju pre da nešto kupimo moramo se zapitati gde ide taj novac da li taj novac ide upravo onome koji nas zaprašuje sa neba koji nam forsiraju genetski modifikovanu hranu znači da li taj novac ide upravo kod onih koji pokušavaju da nas eliminišu da, da nas razbolaje i tako dalje znamo da su skoro sve fabrike cigareta u Srbiji kupili stranci sa svakom kutijom cigareta vi plaćate da nas ubijaju nisam za pušenje trebao staviti cigarete međutim, onaj koji puši može, eto sad ima tog duvana može se motati duvan Znači svaka, svaka cigareta, svaka, svaki dinar od tih cigareta ide van zemlje, ide upravo kod tih vlasnika koji nastruju. Znači treba kupovati hranu od celjaka da pijati. A šta ako ti Dar celjaci uzgajaju takođe GMO proizvode, da li postoji neka mogućnost da nađemo pouzdane izvore hrane u tom smislu. Vi ste optimisti očinima se. Znači, seljaci nisu dovoljno obavešteni. To je moja prilike, neka koliko sam ja uspala da otkrijem. Ne znaju pravu pravo, da pažem, u kojoj meri je to opasno. Nešto su načeli, međutim, ne znaju. U prošle, prošle godine sam u, u Španiji videla mlade ljude koji na, u trgovima, po selima, jednostavno razapnju šatore i spavaju tamo, oseljaci im donose franu, uh, jednom nedeljno organizuju uh, Kružoke, znači ljudi dođu, sednu i onda im ljudi pričaju, odnosi ti mladi momci i devoljke, im pričaju šta to znači, kako će se to odraziti, ne samo o genetski modifikovanoj hrani, već uopšto svemu ovome o čemu mi sada pričamo. A Španija je zapravo i izuzetno kontaminirana GMO proizvodima. A jeste, u Španiji se resko nađe nešto što je organsko... Međutim ovaj ljudi su se posle nekoliko nedelja počeli da okupljaju oko te te grupe mladih ljudi to su ekološke organizacije aktivisti al tako Da, nisu neki aktivisti, nisu to organizacije, već jednostavno grupa entuzijasta, mladih ljudi koji se jednostavno okupe po trgovima i ugradovima, ju selima i objašnjavaju ljudima kako sveto izgleda bez nekakvih pritisaka, bez nekakvih revolucionarnih ideja, znači jednostavno informisanje stanovništva. Da, dakle, to kao kada bi naše ekološke organizacije ili grupe na Facebooku napravile uh, u, u ovu vrstu edukacije i odlučile da leto provedu na taj način po svim selima po Srbiji. Da, to bi bilo zajedno izuzetno i o, o, ovaj Verujem da bi dalo rezultate. Pa znate kako je Gandhi izbacio kolonizatore iz zemlje, kako su uh, pobedili Engleze. Tako što su bojkotovali sistem, znači bojkotovali su engleske škole, hranu, sve su pravili sami, hranu i odeću i kompletno ceo sistem. A došlo I... je vreme da zaista ta, od, na taj način se jedino i može misliti ukoliko hoćemo da mislimo o, o budućnosti i spasu. Napravo. Da, ja ovaj, nisam, evo, pa, pomenut ću zašto nisam za druge metode, u, uvek sam za Gandijevu metodu, e, evo zašto. Znači, demokratija ne postoji. Političari su finansirani sa strane i rade za gazde i rade protiv naroda i zato se ne treba uopšte oslanjati na vladu. Demokratija je opcija za vladanje ljudima preko neosvešćenih ljudi. Demokracijom mi predajemo svojom voljom moći drugima da donose odluke umesto nas. Vrlo lukavo smišljeno. Demokratija je znači za vladanje ljudima. Mi kada biramo neke koji al tako predstavljeno se kao ovaj neki pozitivci, mi odaberemo tako da oni vladaju, da donose odluke umesto nas. Ne setiti se samo o e, protiv svinskog gripa. E, narod se vrlo malo vakcinisao, ali informacije o upasnosti od vakcinacije nije dobio od zvaničnih institucija koje su zavrtele rukave na, na TV-ima, već iz drugih izvora, što znači da narod zna i da zvaničnici ne predstavljaju narod i nisu kompetentni da vode narod. Niti im je cilj da brinu o njegovo dobrobiti naroda, niti je cilj da se dakle uspostavi sistem koji bi išao u koric naroda, već kako ste vi to divno rekli, sprovodi se, one su, oni su tek dobro plaćene marionete, lutke na koncu Aha. koje sprovode direktive i deo su te eugenističke agende. Da ne zaboravim samo da kažem da se sve vakcine kojima mi vakcinišemo našo desu, u prošloj misli smo govorili o svim opasnostima redovne i neredovne vakcinacije, dolaze iz istih onih zemalja koje su nas bombardovale. Taj podatak je jako bitan. Ljudi po ministarstvima, znate, bi trebali da čitaju i da se informišu. Oni su tamo da služe narodu. A ne da mi izigravamo ovde Mirka i Slavka. Ljudi moraju da se organizuju sami, jer sistem ne radi potpuno. Čak što više radi protiv naroda. Postoje tri razloga zašto političari ćute o zaprašivanju. O genetski modifikovanoj hrani, o vakcinaciji. Pod, pod jedan, da nisu informisani. Možda nisu informisani, što nije tačno. Jer je Nikola Alekseć, koga smo pomenuli, znači iz ekološkog pokreta nauk sada, poklao detaljno objašnjenje o zaprašivanju i genetskim modifikovanim organizmima svim poslanicima i partijama. Svim poslanicima i partijama. Upravo kako A, ne bi mogli da kažu da nisu znali. Da nisu informisani. E sada, u vezi toga bih samo pomenula za vaše slušalce da ovaj, svi poslanicima uh, Svi uh, ljudi koji budu uh želeli da pitaju, tako uh u šta se dešava na nebu, ko nas to zaprašuje, neka slikaju, neka fotografišu avion koji prolazi, uh, iznad neke neka stave datum, mesto i neka se jave, neka pošalju ili neka se u prvo osnovno javno tužilaštvo javnom tuživcu Nebojši Obradoviću, pod brojem, znači Nikola Aleksić je zaveo njegov protokol delova. Da, zaveo pod brojem, znači KI 6302 kroz 11 podnesena 8. jula. Znači, svi se mogu javiti tamo, poslati i što više ljudi šalje i pita, takođe ministarstva, može pitati, takođe može zvati kontrola leta i tako dalje. Znači, moramo ih pritiskati. Takođe, znači, postoji, ja tako, rekli smo, mogućnost da nisu informisani, što nije tačno, jer je Nikola Aleksić obavezio sve. podbroj broj dva, Da ne shvataju o čemu se radi, što znači da nemaju intelekt da shvate o čemu se radi, tako da nisu dostojni da reprezentuju narod. I pod tri, možda shvataju, ali ne žele ili ne smeju da pričaju o tome. Takvi takođe ne mogu reprezentovati narod. Partije koje budu imale kao program da ukine obavezna vakcinacija pričali smo o tom u prošle emisiji zbog čega je to neophodno da se promeni zakon o obaveznoj florizaciji vode da se uh, postri, uh, organizuje borba za zdravlje znači, da se aktivnije borimo za zdravlje naroda Srbije kako može ukoliko znamo da 60% ljudi u Srbiji umire od crčnih bolesti i znamo da je uzrok skoro svih srčanih bolesti životinska hrana da se ljudima to ne kaže da se ljudima ne kaže da, da za samo deset dana sa sirovom biljnom hranom mogu biti ovaj, da imaju normalan pritisak da mogu izlečiti srčane bolesti da se mogu izlečiti za nekoliko meseci sirovom hranom od svih bolesti kako može da se to još uvek Da se još uvek zvanično ne govori o tome. Da bi se znači neko, da bi neko zarađivao na ljudskoj muci. Znači tu se mora, mora se potencirati taj ideal. Takođe da zabrani preletanje za prašivanje i sumnjivih aviona i uh, genetski borba protiv genetske modifikovane hrane. Samo partija koja bude obuhvatila sve ove stvari koje smo navali koje su neophodne za obstanak ljudi, će moći da na izborima. I samo bih u vezi toga rekla da vladar a, može biti samo prosvetljena grupa ljudi koji su svoj život posvetili dobrobiti naroda i zavetovani siromaštvu, što je danas naravno sve okrenuto na opačke. Divno ste to rekli i eto... Sama činjenica da tako govorite i tako mislite pokazuje da je došlo i vreme da se takav jedan zahtev zaista postavi. I u pravoste poverenje treba ukazati samo onom ko je spreman da i svojim životom i, i na svaki drugi mogući način brani jedan ovakav plan, odnosno jedan ovakav spektar obaveza u suprotnom bi to bio nastavak politike strašnog beščašća koje će nadamo se kada se stvari postave na svoje mesto biti tako i imenovan i u medijima jedan od osnovnih mehanizama i načina na koji se formatizuje čovek kako bi podržao jedan ovakav monstruozan Projekat okrenut protiv života svakog pojedinca su mediji, zato su pored banaka sledeća okupacijona meta bili mediji. Dakle mediji služe isključivo za formatizovanje, programiranje ljudi kako bi pristali na uspostavljanje jednog ovakvog projekta o čijim suštinama u medijima nema ni govora. Mediji ne emituju istinite informacije, u medijima informacije prolaze kroz šitavni filtera koji kada ih isfiltriraju izlazi ono što oni koji sprovode ovaj projekat žele da u njima bude. To što vi svakoga dana slušate, gledate na medijima, različite informacije, navodno se međusobno sukobljava ova politička grupa sa ovom političkom grupom, to u stvari je igranka bez prestanka kako bi se čovek držao u opsednom stanju. Kakav je vaš da. uvid o informacijama i medijima i koji je vaš savet koji, evo, slušalci Malkvanice sa ultra možete da date? Ja da, ovako, teleprogram postoji da bi programirao ljude, je tako? A, kada gledamo televiziju, Za samo pet sekundi naši talasi, moždani talasi koji su tako, dok mi sada pričamo imamo te beta moždane talase ili misalne moždane talase samo za pet sekundi gledanja televizije će naš, naši beta moždani talasi preći u alfa i tet moždane talase koje zovemo hipnotičkim talasima. U tom stanju hipnoze Sve što vidimo na televiziji će direktno otići u našu posvest. Mi možda mislimo da se to dešava u jednoj puti, međutim, i da, to, da se to ne tiče nas, međutim, naša posvest to prima kao nešto što je stvarno, kao stvarni doživljaj i ostaće u našoj posvesti. Svakodnevno gledamo na televiziji agresije, silovanja, ubistva, pa zar bi neko od nas, Uzeo dete za ruku i odveo u ulicu gdje se siluje i ubija. Pa ne bi. Međutim, mi svakodnevno dozvoljavamo naši deci da gledaju takve filmove u kojima postoje ubistva, silovanja, takođe u iglicama se ljudi kolju i ubijaju. To je za dete doživljeno, znači njegova posles to doživi kao stvarno nešto. Moramo ugasiti taj televizor. Ja nemam, ne, ne gledamo televiziju i a, u Srbiji nemamo televizor. Za, za samo nedelju dana se vaš um potpuno defragmentira i vi postajete smireniji i na, na drugačiji način razmišljate. A, ukoliko ne možete da da se potpuno odarasite televizora, onda nemojte gledati dnevnike gde je sve negativno i napravljeno da bude negativno, nemojte gledati serije i filmove koji su tu da bi formirali ponašanje ljudi, da bi ljudi imitirali ponašanje da glumaca iz filmova i iz serija. Pređite ili bar pređite na, na dokumentarne emisije. Te filmove i dnevnike prave timovi psihijatera koji su tu altek prave programe za pro, teve programe za programiranje. Ah bi jedan dobar film, a to je film Težina lanaca i savetujem svim vašim slušiocima da da pogledaju taj izuzetan film koji mogu naći na YouTubeu. Ovaj magurskog u Težini lanaca u jednom delu se pojavljuje slika dnevnika Tako? U vreme rata između Srbije i Hrvatske na polovini ekrana se nalazi, u isto vreme ide dnevnik u Hrvatskoj i dnevnik u Srbiji, na polovini ekrana je srpski ovaj, speaker, a na drugoj polovini hrvatski i obojca govore Potpuno iste reči izgovaraju, samo na onom mestu gde se pominje Srbija, u Hrvatskoj kažu Hrvatska, a u Srbiji kažu Hrvati i tako dalje. Potpuno iste reči, što znači da dolaze iz jednog izvora, što znači da ih je jedna jedan čovek pravio. Jugosloveni su živjeli u slozi, jer je to bio jedan isti narod koji govori istim jezikom. Međutim, kasnije se stvaraju problemi, stvaraju se brateubilački ratovi, dolaze na vlast poslušnici, neosvešćeni ljudi i naravno, posle toga dolaze do kolonizacije, fabrike, banke se koloniziju i mi postajemo robovi u našoj zemlji, sluge u našoj zemlji. Služimo drugima, nemojmo da služimo drugima, mi smo ljudi, imamo slobodnu volju možemo da ne prihvatimo lažnu realnost koja nam se servira na televiziji i da kreiramo drugu, bolju realnost. Nemojte nas edati na reklame. Reklame potvoreju lažne vrednosti. Znači, ukoliko ovaj kupimo tu stvar koju su re reklamirali, vidjet ćemo sutradan da ovaj, ništa nije promenilo, sve je ostalo isto. Znači, oni nas jednostavno Uh, kao što se rekla, uloze u našu podsvest i menjaju našu podsvest i vi ćete stati nekad sa iz nekog izloga i da vam ta stvar ne treba vi i kupiti zato što ste dobili naređenje. Uh, ugasimo tebe na nedelju dana da se defragmentišemo i vidjet ćete kako ćete se razmišljati. Odbijemo negativne informacije, a uh, recimo ne uh, ovaj, uh, negativnim informacijama. Recite, hoću radost, zdravlje, ljubav, hoću sam da stvaram svoju realnost, neću da neko drugi donosi odluku umesto mene u parlamentu. Ne smemo se pripustiti i reći šta ja tu mogu. Širite informacije. E, molimo samo lide. još jedan moment, rekli ste nešto veoma važno. To šta ja tu mogu uvek je bilo tako sila boga ne moli ne možeš utca rogatim šta ćemo tako je moramo da trpimo bolje je da ne talasamo i tako dalje to je opšte mesto tako se svi ponašaju a molim vas recite kakav je vaš stav prema tome pošto se radio jedno i argumentaciji koja uopšte rekla bih ostaje nema i gluva za bilo kako kontragumentaciju Pa vidite, tu važnu ulogu igra i fluor, je tako koga sigurno sam da ima u, u vodi za piće. Takođe, e, utiču i televizija, je tako jer se programiraju ljudi serijama. E, budućnost čovečanstva zavisi od svakog pojedinca. Zavislite samo će, ka, u kakvi će zemlji živeti naša deca, naši unuci, da li će uopšte moći da žive Kako ka, kakav će taj život izgledati? Da, da programirani kakvu, su, je su dakle da to misle, programirani da misle da ne mogu ništa, da nije tako, odnosno da pojedinac, da svaki pojedinac ne predstavlja osnov, jednu kapsulu, jedan molekul slobode. Nas ne bi toliko energije uložili da programiraju, ne bi nam ekrane postavljali na svakom mestu, ne bi nam stavljali fluor i ne bi nam radili sve ovo što rade. Dakle, moć je u svakom pojedincu. I svaki čovek da. mora da shvati da od njega zavisi. Da. Budućnost čovečanstva zavisi od vas, dragi prijatelji. Od svakog od, od nas. Širite informacije, svešćujte ljude, ne podržavajte sistem, ne kupujte ništa po marketima. Sram pokupovali naše fabrike i a, sve što budete kupiti će otići a, u, u van zemlje u njihove ruke, ništa se neće ulagati u zemlju ne pijati, kupujte od seljaka kupujte, gledajte, potičite organsku, znači kukuj, ako, ako ima više potražnje imaće više ponude a, motajte cigarete, nemojte kupovati cigarete koje prave po fabrikama stranci činiti loše je zlo ali je veće zlo, čutati and don't do anything in the presence of Jordan no. Maxwell said in an interview that I did not have done with him, this evil is not possible because bad people do bad things, but because good people do nothing. You've got to get mad. You've got to say, I'm a human being. God damn it. My life has value. I want you to get up now.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 Ugasite televizore, to je neophodnog, jer se preko kontrole neslesnog vrši veoma opasno programiranje ljudi. Tome ćemo posvetiti nekoliko naših emisija kako bi zajedno prošli kroz taj mehanizam kojim se ovo odvija. Programirani smo i to programirani na nivou neslesnog, što znači jednu veoma opasnu kontrolu. Ono što je jako važno, eh, doktor Kavelkov, evo vi neko koji je eh, završio najviše nauke, ali činjenica je da je jedna od centralnih poluga sistema nauka. Ko kontroliše danas nauku i kako vi vidite taj problem? Može li se prodrti do svesti i savesti naučnikama? Dokle ide ta njehova spremnost da služe zlu. Pa, mi smo predili povjerenje u i novac i zdravlje u ruke sistema, da bi, da se brina o nama, tako, u, u, u ruke naučnika, u ruke lekara. I spolo je obrnuto. Sistem izaziva bolesti, kada govorimo recimo o zdravstvenom sistemu, kovo ja inače zovem sistem bolesti, znamo da lekovi, 60% bolesti su izazvane lekovima. Znamo da vakcine ubijaju i osakaćuju našu decu. Industrijska hrana izaziva bolesti. Ljudi umiru mladi i ne dožive penzije. Za razliku recimo od Hunza koji žive na Himalajima po 150 godina, čije žene rađaju decu u 70-80 godina. Profit i moć kontrolišu danas nauku. Medicina je korumpirana zašto lekari ne kažu opet moram da kažem 60% ljudi u Srbiji umire zbog loše hrane visok pritisak srčane bolesti su zbog loše hrane i mogu se glečiti jako je vrlo jednostavno i besplatno živom hranom umesto prepisivanja mlekova opet da se vratimo na ono ovaj, kad sam posle otkrića svih ovih prirodnih načina i besplatnih načina lečenja otišla u bolnicu jednu bolnicu lokalnu ovde u Arabiji na intervju za posao i kada se mi predočila da se, eto, naš prijatelj Renal izlečio od braka sirovom bilnom hranom i suncem da su se mnogi ljudi izlečili od visokog pritiska za dve nedelje sirovom bilnom hranom i suncem i tako dalje oni su mi rekli i da, i da ja ne želim da prepisujem lekove ukoliko budem radila za njih oni su mi rekli da to tako neće moći u njihovoj bolnici, jer bolnice služe za pripisivanje lekova, a ne za prlečenje prirodnim načinima. I da oni mogu da me tužu, ukoliko ja budem da radila, što je za mene bio, bila zadnja kap i to je bio, bio zadnji intervju moj. Znači, hrana, mi se pogrešno hranimo, govorili smo u prošloj emisiji, i zbog toga smo bolesni. Nismo stvorenih za životinsku hranu, A, kada ne poštujemo Prirodne božje zakone Priroda uzvraća Bolašću Ravnoteža mora da postoji u kosmosu Ži, Znate Ukoliko stavite jednu Sirovu jabuku u zemlju Iz nje će drvo sa sjela drugih plodeva, ali ukoliko stavite pečenu jabuku u zemlju neće ni ništa izrasti. Znači, zato što u toj jabuci nema više života, ona je sva, sva energija je uništena. Uh, zato moramo uh, reći ne svim tim mitovima o ishrani i od danas sveći jaču jesti živu hranu koja daje život. Uh, Posetila biš posto jedan novi film film Bolestan debel i skoro mrtav jako dobar film gde australijanac koji je napravio taj film dokumentarni film odlučuje dan se mane svih lekova, piteš je dosta, bio je bolestan od ne znam kojih sve bolesti i zastrašujećih, odlučuje da 60 dana kupio sokovnik i iz 60 dana će piti samo sokove od voći od povrća. Samo za tih 60 dana on je bio potpuno zdrav Uh, ukoliko ga vidite pre, pre početka tih, uh, tih 60 dana, vidit ćete jednog oronulog uh, bolesnog čoveka, a posle 60 dana vidit ćete čoveka koji je uh, izgleda 20 godina mlađi i koji a, nema nikakve bolesti. I on svoje vreme snima u stvari sebe tokom tih 60 da. dana, o tome je film. Da da. da, da, da, to je izuzetan film. Znači, Sjerno. kada vidite taj film, sve vam bude jasno koliko je jednostavno i besplatno da, da čovjek bude zdrav uh, uh, industrijska hrana marketi su stvari veliki biznis i se potura hemijski toksična hrana vidite, po marketima postoji ti, ta industrijska hrana koja stoji pod dve, tri pet godina na tim rafovima a zašto? Pa zato što nijedna bakterija nijedan insekt ne želi da jede to hranu jer to nema nikakve energije Jedino ljudi jedu to. A, ukoliko... Zato je lepo upakovano i poznato da. je zapravo velike korporacije najviše daju na ambalažu prodajući otrove fino i lepo upakovane sa maštovitim nazivima koji uvek obećavaju zdravlje, lepotu, dugovečnost, a u suštini donose sve suprotnost. Da vidite, imam da dosta prijatelja koji a, su promenili ishranu, koji su bili bolestni od svakojakih bolesti, a koji su samo promenom ishrane izlečili se od svih mogućih bolesti, od raka do mentalnih bolesti. A, u zdravom telu je zdrav duh, a, u čistom telu su čiste misli. Jako je važno da budemo zdravi. Da, se... misle neko ko je pobornik ideje o tome da nam je život onakav kakve su nam misli. Mm. A ova izreka, odnosno ovaj uvid potiče od odsa Tadeja. Recite šta je molitva, kakva je moć naših misli i... To je takođe povezano sa neophodnošću da se vratimo sopstvenim mislima, a ne neprekidnom dejstvu alfa talasa, dakle neprekidnom hipnotičkom stanju pred ekranima. Najprebitno da čovek vidi kakva je realnost, da se trgni i sna. Mi mislimo da neko drugi treba da upravi nama. Uh, ne, to smo mi sami, znači mi sami upravljamo našim životima. Ali je još važnije od toga da shvatimo da nije ništa strašno sve ovo što nam se dešava. Teške stvari se dešavaju na životnom putu, mi smo duhovna bića i uz osmeh, uz sunce i živu hranu koja nam daje žive misli sve možemo savladati. To je kje. Božensko biće, čovek je duhovno biće Čovek nije ovo materijalno telo Već je duh koji se nalazi u telu Već duh koji oživljava ovo telo Mi smo, kao orlovi koji su odrasli u kokošar Koji misle da ne mogu da lete Sve se čini da se čovek svede na materiju Čovek je neprestano bombardovan televizijom, tu su sport, partije, serije, zabave, svakakva zamajavanja da se čovek ne bi osvestio slučajno. Naše misli kao vetar koji oblikuje peščane dine. Mi možemo uticati mislima i na materiju. Naše misli stvaraju, zato nam se negativne misli nameću preko filmova, reklama, igrica kada vas ubede da se ne osjećate dobro, vi se stvarno razbolite. Prihvatite na taj način realnost. Ali mi možemo odbiti njihove opcije i ne prihvatati bolest i patnju koja nam se servira. Moramo paziti što mislimo. Postoji jedan eksperiment kašikom koji moj suprug često pominje, a to je moć misli kako možemo vidjeti koliko je velika moć naših misli ukoliko zamislite da nekoliko minuta zamišljate da je kašika napravljena od gline od nekakvog, da su atomi odnosno molekuli u toj kašici kašiki razlabavljeni mekani posle par minuta koncentracije na tu kašiku vi je možete savijati kako god želite Vi ste to isprobali? Da, ja sam to isprobala, moj suprug to često proba, a i naše dete, naš sin. Tako da, znači deca to mogu da rade. A tegođe bih pomenula primer jedne moje prijateljice u Australiji koja a, je poželela da a, pomislila, poželela da svojih a, nekoliko nedelja a, odmora, odnosno, dajem odmor ili bolovanja požela da iskoristi nije precizirala kako i ubrzo je otišla u bolnicu je na jednu manju operaciju i uspela je da, da potraši veći deo tih svojih, znači moramo paditi što mislimo, naše misli se ostvaruju, otec Stadre je rekao kakve su so ti misli, takav ti je život, to je bukvalno tako. Svi mi imamo te potencijale, svi mi imamo te moći u sebi, moć misli, ali ih nismo svesni. To je nešto što treba da se uči u školi, a ne da se to krije kao tajna. Takođe, molitva je jako važna, ljudi se ne mole, ljudi su se potpuno odvojili od Boga. Molitva bi trebalo da se pokrene, takođe, jako važno iz srta, a ne iz glave kako ljudi misle. Znači, molitva je stvar srta. Kada se molimo Bogu, treba da osetimo da smo to već dobili duboko u srcu. Da se zahvalimo Bogu što nam je ušlišio molitvu. Sigurni da je to već gotova stvar. To je tajna molitve. A, također je važno davanje. A, davanje je a, po meni osnovan, osnovni prirodan zakon. Boži zakon. Ne postoji dobijanje. To što mi zovemo dobijanjem je samo povratno davanje. Sve što čovek ima je samo ono što je već dao. To je jedini zakon Boga i prirode i treba biti i jedini zakon čoveka. Priroda povratno daje sve što primi. Čovek posadi seme, priroda uzvrati plodom. Davanje čovekova slobodna volja, a povratno davanje je reakcija prirode. A čovek na svetu je onaj koji je postao besmrtan u drugima, u drugim ljudima, davanjem bez imalo očekivanja iš čega za uzrat. I uh, rekla bih nešto o ljubavi, uh, trebamo širiti ljubav. Isus nas je učio: volite svoje neprijatelje. Po čemu se uh, mi razlikujemo od naših neprijatelja ako volimo samo one uh, koji nam na dobro Tu moram spomenuti opet Gandija uh, i Johna Lennona kao prosvetljene ljude koji su shvatili da ne mogu pobediti Matrix na istom nivou. Samo ljubavlju se može pobediti. To je ta revolucija srta uh, za koju ja. Ako vidite nekog zločka, ne trebate se spuštati na njegov nivo. Ubrzo se i on preobraziti ukoliko uh, širimo ljubav jer vidite tama je, je samo nedostatak svetla doneti svetlo ne znači doneti nelagodnost već doneti nadu u bolje sutra doneti osmeh doneti nenasilje kao što nas Isus uči ko se mače laća odmačeći i nastradati na vama je odgovornost ono što možete sada da uradite je da učinite prvi korak na putu od 1000 milja Odlučimo se za sreću sada, ovoga trenutka, jer sreća je stvar odluke. Sve je moguće ako probudimo orla u sebi. Kao što Isus kaže, ako imate veru kao seme gorušice, reći ćete ovoj planini: "Pređi odavde onamo", i preći će. I ništa vam neće biti nemoguće. Zato vam kažem, sve što molite i tražite Verujte da ste primili i biće vam dato. Ne bojte se, samo verujte. Sve je moguće onome koji veruje. Oh, you, know you Divno ste ovo rekli slađena zaista ne znam šta bih bi dodala, a da ne umanjim dejstvo ovih sjajnih reči upuđenih iz srca što se osjeća a reči onako iskrene imaju i snagu dejstva i evo pustit ih u mrežni etar našeg interneta sa nadom da će pasti na plodno tle, jer The to wake up and realize what a man is Now you know the whole chorus. Don't say we can't be done. The battle. The battle's just begun. Take it. Take it from Dr. King. You too can learn to sing. So drop the gun. Songs, song, songs kept them going and growing. They didn't know all the millions of seeds that they were sowing. They were singing on marches, even sailing in jail. Songs gave them courage to believe they would not fail. Don't say you can't be done. The battle's just begun. Take it from Dr. King, you too can learn to sing, so drop the gun. We sang about Alabama, 1955, but since September 11th, many wonder, will this world survive? But if the world learns the lessons from Dr. King, we can survive, we can, we, we will! And so we sing, don't sing, You're singing better and better and better Put them together <laughs> Don't say you can't protiv leviatana Atlantis Ultra korektivna snaga medija